Cyrus Livingston Egy aprócska tévedés Történt egyszer, egy verőfényes napon, hogy a világ szép hercegnő kis kosárral a kezében kiment a mezőre friss virágot szedni. A tavaszi szélben lágyan lengedezett fehér haja, fekete szoknyája, és a... a Pardon, pardon. Fordítva, a szoknya volt fehér, és a haj volt fekete. Na. Na, szóval éppen a közeli erdő szélem mellett haladt el, midőn egy rém ronda, feketébe öltözött szakálú törpe ugrott elé, elálva útját. Magai, szépséges hercegnő, rivolt rá a jelezés. – Tudod te, ki vagyok én? – Nem én! – felelte meglepetten az ifjú hölgy. – Én vagyok a nagyhatalmú törpemágus! Oh, – Jaj, de jó! Nem, már, már azt hittem egy újabb ostoba kérő! A törpe néhány pillanatig elhülte hallgatott a szogatlan választul. – Na, hé, hát, hát ez így nem fér! méltatlankodott magából kikelve. – Na, hát tessék megrémülni, tessék sikoltozni. – Ugye, hát miért? – kérdezte a hercegnő szeliden. – Én egy szimpatikus... – Bzsémbes öreg bácsit látok. – Na, ha hát pedig én tényleg hatalmas mágus vagyok. Tüstén békává változtatlak. – Hát az nagyon elszomorítana, – válaszolta a hercegnő továbbra is szelít hangon. – Ugyanis imádom a gólyákat. – Hát ez hülye, – gondolta magában a törpe varázsló. Valami frappás visszavágáson gondolkodott. De mielőtt még bármit is szólhatott volna, a lány így folytatta. Hm, biztosan nem volt gyerekszobált, ezért vagy ilyen morcos és barátságtalan? hát, äh, izé, hát, äh, egy barlangban nyomorogtunk a testvéreimmel, ismerte be zavart a, a törpe. – Most meg mit akar ebből kihozni? – törte lázasan a fejét. Hmm, – Talán gonosz mostohád is volt? – kérdezte őszinte együttérzéssel a hercegdő. – Hát a abból három is kijutott nekem. <hállt> – Ha tényleg igazi varázsló vagy... Hmm, – Változtas pillangókká ezt a virágcsokrot a kezemben! – Hát azon nem újjék! – dörmögte a mágus, megdörzsölve égköves gyűrűjét. Abban a pillanatban, mint meg annyi repülő gyöngy, lepkék színes kavalkád vette körül a hercegdőt. <hállt> – Hát ez igazán gyönyörű! – kiáltott fel a lány vitában. Majd az öreghez fordult. Hallod-e, te varázsló, segíthetnél lefülelni a sarlatánokat? Te el sem tudod képzelni, mennyi tenyérjós, látnók, meg arancsináló és kuruzsló garázdálkodik a városunkban. Becsapják és kifosztják a szerencsétlen tudatlanokat. Bizonyára miattuk van nektek, varázslóknak rossz híretek. Ha, úgyám, Na, ha, milyen igaz? Hát, csak kapjam el őket, majd jól ellátom a bajukat. Ha, örökös viszkedegséget küldök rájuk, tusz neveztek a hajuk helyén, fogadkozott éles hangon a törpe a mellét döngetve. Kellett egy kis időmire lecsillapodott. – A növények titkait is ismeret ugye? Meg tudod különböztetni a gyógyhatásút a mérgezőtől. – De még mennyire? – lelkendezett a törpe, egykori, sikeres keverési ügyleteire gondolva. – Hát akkor nyithatnál egy gyógynövény patikát, árusíthatnál fültisztító gyertyákat az elfeknek, Kenőcsöket a trolloknak, lábgomba és pikkelysömör ellen. Gyógysampont az orkoknak, tetvek és atkák ellen. Hm, esetleg meggyőzhetnéd a barbárokat a vegetáriánus táplálkozás előnyeiről. A törpe már a hasát fogta, úgy kacagott. <tos> Vegetárián, <tos> pikkely <tos> <tos> Ja, – Jól van! Jól van, leányom! Na, meggyőztél! Kezet rá! Kapva kapott az alkalmon, hogy megszorongassa a hercegnő fehér kacsóját. – Hoppla, A, a gyűrűm! – kiáltotta a varázsló meglepetten. – Te ostoba! – szólt a hercegnő furcsán elváltozott hangon. Haragos arccal, kezében a zsákmányolt varázs eszközzel. – Tényleg nem tűnt fel neked? Egy királynő a réten egyedül kíséret kül? Melyik ostoba mesében hallottad ezt? Mielőtt még a meglepett és megszeppen törpe bármit is szólhatott volna. A hercegnő óriási hárpiává változott, s lenyelte őt szőröstül, bőröstül, süvegestül, mindenestül. Ezután a szörnyeteg visszaváltozott a szépséges hercegdővé. Böffentette gyöblöset, s dalolászva indult hazafelé. Estére várta a szőke herceget fehér lovon. Mocsora